An-Nəbə Xəbər Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Amma yətəsəəlun Onlar nəbərədə bir-birindən soruşurlar An-Nəbə il -azim. Böyük bir xəbər barəsində Elladihum Elə bir xəbər ki, onlar onun haqqında ziddiyyətdədilər. Kallasa'alamun thumma kallasa'alamun. Xeyf. Onlar qiyamətin həqiqət olduğunu hökmən biləcəklər. Bir daha xeyf. Onlar hökmən biləcəylər. Ələm naj'alil-ardamha da v-cibala otada v-xaləqnakum azvaca. Məyyar biz yeri yataq etmədikmi, dağları da payalar. Biz sizi cüt yaratdıq. Vəcəlnə nəumkum subata vəcəlnə l-leylə libasan və cəldənə rəməaşa yuxunuzu da sizin üçün rahatlıq etdik gecəni örtü etdik gündüzü isə ruzi qazanmaq vaxtı və bəniyə fovqakum üstünüzdə 7 möhkəm göy qurduq və cəldənə siracən və haca və çox parlaq bir çıraq yaratdıq. və enzelna Biz buludlardan şırıltı ilə yağış yağdırdıq ki, Onunla taxıl və digər bitkilər yetişdirərək. Ha belə ağaclarının qol budaqları bir-birinə sarmaşan bağlar salaq. İnna yawmal-fəslikə lamiqata. Həqiqətən ayırd etmə günü Bəlli bir vaxta təyin edilmişdir. Yəvmə yün fəxufi s-suri fətəətunə əfvəcən və fütixət s-səməu fəkənət əbvəbə. Sur üfrüləcəyik gün siz dəstə dəstə gələcəksiniz. O gün göyün qapları açılacaqdır. Və suyyirət il-cibəlu fəkənət sərabə. Dağlar da hərəkətə gətirilib, ilğıma çevriləcək. İnne cehennem kənat mirsadəllə tağin məabəllə bətinə fiha ahqaba. Həqiqətən, Cəhənnəm kəfirlər üçün pusquda dayanıb gözləyir. O, həddi aşanların qayıdacağı yerdir. Onlar orada əsrlər boyu qalacaqlar. La yazuquna fiha baddu və la şarabən Onlar orada nə bir sərinlik, nə də sərindəştirici içki dadacaqlar. İçdikləri yalnız qaynar su və irin olacaq. Cəzəə ovufaq törəttdikləri əməllərinə uyğun bir cəza kimi. İnnahum kanu la yrjuna hisaban wakazzabu Doğrusu onlar haqq-ı hesab çəkiləcəklərinə ümid etmirdilər. Ayələrimizi də qətiyyətlə təkzib edirdilər. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَدُوقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا Biz hər bir şeyi hesablayıb yazmışıq. Elyse, dadın əzabı. Biz size əzabdan başka bir şey artırmayacaq. İnnə lilmüttəqinə məfəzən xədaiqa və ənnəbən və Həqiqətən, müttəqilər üçün nicaf yeri vardır. Həmçinin bağlar və üzümlüklər, dolğun döşlü həm həmyaşıq qızlar və ləbələt doldurulmuş qədəhlər də vardır. La Onlar orada mənasız sözlər nə də iftira eşidəcəklər. Bunlar sənin Rəbbindən olan mükafatlar artdıqlaması ilə verilən təhəffətlərdir. Rabb-i səməvəti vəl-ərd və mə bəynəhü mən rəhmən Lə yəmlikunə minhü Göylərin, yerin və onların arasında olanlar mərhəmətli Rəbbindən mükafatdır Onlar Allahın huzurunda bir söz deməyə qadir olmayacaqlar Yom yaqum ar-ruhu wal mala'ikatu safa la yatakallamuna qala sawaba Ruh və mələklər saf saf duracağı gün mərhəmətli Allah'ın izin verdiği kimsələrdən və doğru söz diyenlerden başka hiç kəs danışmayacaq Zəlikəl yəvmül haqq, fəmən şəət təxədə ilə Rabbihim əbək. O gün, gerçək bir gündür. Kim istəsə, öz Rəbbi yanında sığınacaq tapar. İnnə ənzərnəkum əzəbən qaribək. Yəvmə yənzurul mər'u mə qəddəmət yədəhü və yəqulul kəfiru yə laytəni kün tüturabəh. Həqiqətən biz sizi yaxın əzab qarədə xəbərdar etdik. O gün insan öz əlləri ilə nələr etdiyini görəcək, kafir isə diyəcəkdir. Çaş mən, torpaq ol